to get your ass farther gaslighter big timer Càpsules musicals amb Rafael Corbí Això és música country a càrrec de The Chicks And your dreams I believed in the promises you made to me for that night till death do us part Són realment magnífiques, es diguin com es diguin, perquè abans es coneixien com Dixie Chicks, van canviar el seu nom a The Chicks, dins aquest sistema que han tingut moltes formacions de canviar el seu nom triat amb el seu moment. La cantant Natalie Mainz, les germanes multiinstrumentalistes Marty Ewa McGear i Emily Stroyer, una banda fundada el 1989 a Dallas, a Texas, i que ens porta extraordinària música des de la seva creació en gent com Laura Lynch i Robin Lin-Macy que també m'hi han passat en el passat, en temps enrere, per aquesta formació. Gaslighter és el tema que ens aporten des del seu darrer àlbum, que es diu així, publicat el 2020. I'm good and el 25 de juny del 2020, la banda, del trio, va canviar el seu nom només a The Chicks, traient-hi aquesta paraula Dixi, que segons alguna gent doncs, tenia unes connotacions més aviat en racistes. Era la línia, l'American Mason-Dixon Line, que separava els eh, estats lliures del nord i els estats eh, d'esclaus del sud. De fet, és una paraula que, tot i el seu significat eh, del temps de l'esclavitud, es manté moltíssim per designar el sud dels Estats Units i un sentiment. Hi ha gent que hi ha estat a favor, gent que hi ha estat en contra. Aquesta gent magnífica, també molt involucrada en política, amb el seu moment, van portar el seu disc, anomenat eh, Gaslighter, el 17 de juliol del 2020. El primer senzill que hem escoltat era la introducció a aquest a Gaslighter, presentat una mica abans, al mes de març. Cançons fabuloses i ritmes, com sempre, magnífics entre country, bluegrass i amb un toc molt gran de modernitat que ens aporten aquestes tres noies. Man, home, yeah, sand, like let go too long Somebody's body was tangled with mine Yeah molt aviat amb el món de la música el primer àlbum el van publicar l'1 de desembre de 1990 amb Crystal Clear un segell discogràfic independent Tank Heavens of War, Jail Evans i van començar a triomfar a partir del seu quart treball discogràfic amb Monument Records aquell White Open Spaces del 1998 mig, a part del primer, dos àlbums més de tipus independent alguns tots ells que arribaven al número 1 de les llistes americanes dos àlbums en directe, dues company a part de les que hagin publicat en altres països i finalment arribant amb aquest cas Ganslider que avui us presentem el vuitè àlbum d'estudi amb 30 anys de carrera de les Pixi Chicks de les The Chicks Columbia Records el va produir aquest àlbum produït per les mateixes Chicks al costat de Jack Antonov i que és el primer àlbum de la formació en 14 anys Before I get too frustrated Can't go back In time To change in someone's eyes No, I was not something To play with Try not to talk about Help no. La música excel·lent d'aquesta formació es noten senzills publicats en d'aquest àlbum Uns segons per recordar el seu segon single la cançó denominada Juliana Calm Down Don't panic don't give him the satisfaction that you can handle it. It'll be okay. And Harper hold on to the piece you know he's gonna try to take when he's gone and you know exactly where he'll try to take it from. Breathe. It'll be okay. Just put on, put on, put on your best shoes. Un altre de les cançons destacades d'aquest disc és el tercer senzill, la cançó anomenada March March, que també recordem. I'm one. Uh, I'm one. March, march to my own drum, March, march to my own drum, hey, hey música i aquestes cançons nosaltres hem presentat, recordat amb els nostres oients aquest àlbum, el buitet després de 14 anys de silenci de les uh, de Cheeks les anteriorment anomenades Ticks y Cheeks March and March, amb aquest Gas Slider un àlbum excepcional que avui us hem volgut recordar amb aquestes càpsules musicals de música country, amb Rafel Corbett